Всеки ден и непреривно. Един унгарец, МП, пристигна на изгрева, за да летува с нас на рила. Преди тръгването ни към езерата, бе прият от учителя. Той заяви, искам да служа на Бога колкото мога. Като каже човек, че иска да посвети живота си, да не последват думите колкото мога, понеже това е човешко, служенето на Бога е непреривно посвещение. Бог изисква от човека толкова, колкото може да направи. Ни по-малко, ни повече. Но всеки ден. И непреривно. Всичко това, което вие носите в сърцето си, постепенно прилагайте. Вече имате какво да кажете пред света. Прилагайте всичко това, което сте научили. Работете. Имате широко поле между унгарците. Имате духовни връзки. Използвайте ги. Преведете на унгарски език книгата Високият идеал.